Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan al-Abduhu wa Rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din Wa salama tasliman kathira Amma ba'd Sekalaku dibagi Allah Rasulullah Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berani disembah dari ibadai kecuali Allah Tidak ada sekuduh baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salamat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT akan al imbahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Jadi sekalian para jemaah umrah, para penjara musim nabawi dan juga para muqimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasidniyah Kitab yang membahas tentang masalah Akidah al Wal-Jamaah Yang berdasarkan Al-Quran Dan juga hadis dengan pemahaman Para sahabat radhiyallahu anhum masih beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan kita sampai pada firman Allah Qul innama harrama rabbiyal tawahiis ma dhahara minha wa ma batan ila akhiril ayah kemudian kita lanjutkan dengan firman Allah yang Allah yang beliau sebutkan rahmah Allah di dalam kitab ini yaitu Arrahmanu 'alal arsyistiwa Berkata al-muallif Syekhul Islam Ibn Hatimiyah Wa qawlihi Ar-Rahmanu ala al-Arsh Istawa Dabli muatakan Menyebutkan firman Allah Thumma istawa ala al-Arsh Fi siddati Mawadih Wa qawlihi Ya Isa Inni mutawafika Warafi'uka ilayh Barraka'ahu Allahu ilayh إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم؟ Man fis-samaa' wa min fis-samaa' ay yakhsifa al-ardh fa idza hiya tamur ham amintum man fis-samaa' ay yursal 'alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa Beliau menyebutkan firman-firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang tadi kita bacakan yang disebutkan oleh muallif Disebutkan di situ di antara sifat-sifat Allah azza wa wajalla yang pertama adalah al istiwa, sebagaimana disebutkan pada dua ayat yang pertama. Demikian pula sifat Allah al alul dan bahasanya Allah swt berada di atas. Inilah yang beliau maksudkan dengan menyebut firman-firman Allah yang tadi sudah kita bacakan. Ayat yang pertama. Adalah firman Allah Ar-Rahmanu Alal al Istawa Ar-Rahman Ini adalah nama lain Adalah nama diantara nama-nama Allah Yang mengandung sifat ar rahmah Ar-Rahman ar Adalah nama diantara nama-nama Allah Yang mengandung sifat ar rahmah Dan ada yang mengatakan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Ar-Rahman adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmat dan rahmat di sini adalah untuk seluruh makhluknya untuk seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir baik hewan maupun manusia, seluruh makhluk mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah azza azawajal termasuk diantaranya adalah orang-orang yang kafir Allah s.w.t mengatakan wasiat rahmatuhu Kullu shayi wasiyat rahmatu kullu dan rahmat Allah azza wajall ini mencakup segala sesuatu. Maka orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan Allah dan juga Rasulnya mereka juga mendapat bagian dari rahmat Allah. Karena rezeki yang Allah berikan kepada mereka adalah bagian dari rahmat Allah. Pemberian kesempatan, pemberian umur. Nafas yang Allah berikan kepada mereka Ini adalah bagian dari Rahmat Allah Azza wa Jal Allah memberikan mereka keturunan Memberikan kepada mereka istri dan seterusnya Ini juga bagian dari Rahmat Allah Ar-Rahman Ini adalah nama Allah Mengandung sifat Rahmat Untuk seluruh makhluknya Ar-Rahmanu halal arshis dawat Ar-Rahman Yaitu Allah Beristiwa di atas arsh Arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsh Dan disebutkan di dalam sebuah hadith Bahasanya perbandingan antara kursi Allah dengan arsh Allah Adalah seperti sebuah logam atau sebuah cincin Yang dilemparkan di tengah padang pasir Maka cincin tersebut adalah kursi dan padang pasir itu adalah ibarat arsy Allah. Ini adalah perbandingan antara besarnya kursi Allah dengan arsh Dan kursi disebutkan di dalam hadis ini lebih besar daripada langit dan juga bumi. Dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah ini meliputi langit-langit dan juga bumi. Dalam sebuah hadits beliau saw menyebutkan perbandingan antara besarnya kursi dengan seluruh langit dan juga bumi adalah seperti sebuah logam atau sebuah e, e, sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir maka cincin itulah langit dan juga bumi sedangkan padang pasir itulah ibarat dari ibarat dari kursi artinya ini menunjukkan Bagaimana besarnya kursi dibandingkan langit dan juga bumi dan arsh Allah ini lebih besar daripada daripada kursi arsh ini adalah alamun makhlukat ini adalah makhluk Allah yang paling besar dan dia adalah makhluk yang paling awal yang paling pertama bahkan lebih awal daripada al qalam yang telah diperintahkan Allah untuk menulis segala sesuatu Maka arsh ini lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada kolam yang diperintahkan untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Karena dalam hadits ketika Allah swt menyuruh al-qalam yaitu pena untuk menulis segala sesuatu di situ disebutkan wakana arshuhu al-lma dan saat itu arsh Allah berada di atas air. Dan ini menunjukkan bahasanya arsh. Lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada Al-Qalam. Dan Allah SWT telah mensifatkan di dalam Al-Quran bahasanya Arsh adalah Al-Majid. Dan dia adalah Al-Karim. Dan dia adalah Al-Azim. Dan ini menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Yang dimiliki oleh Arsh Allah SWT. Dia adalah makhluk yang azim, yang besar. Dan dia adalah makhluk yang karim, yang mulia. Dan dia adalah makhluk yang luas Al-Majid disebutkan di dalam ayat Bahasanya sana ada malaikat-malaikat Yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal Untuk memikul Arsh Allah Azza wa Jal Untuk memikul Arsh Allah Azza wa Jal Dan ini semua adalah sifat-sifat Arsh Yang disebutkan di dalam Al-Quran Demikian pula disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih Harus kita yakini ia ya, sebagaimana datangnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu al alal arshistawa Ar-Rahman Beristiwa di atas arsh Jadi masuk dengan istiwa Secara bahasa adalah Ala Wartafa'an Wasaidah wassaqar Ini adalah empat kalimat Yang merupakan makna Al-istiwa Iaitu ala wartafa'an Iaitu meninggi Istiwa artinya adalah ala warfah wasaida wasfakar, yaitu meninggi dan menetap. Ini adalah pengertian istiwa secara bahasa, dan ini adalah maklum yang Arab. Ini adalah maklum, maklum diantara orang-orang Arab. Mereka memahami makna al-istiwa, bahasanya istiwa adalah ala warfah wasaida wasfakar itu meninggi dan juga menetap. Ini adalah makna Istawa secara bahasa. Allah mengabarkan di dalam ayat ini dan Allah sebutkan ayat ini di dalam surat Qahh <tuhar> al-Rahmanu al-Arsh istiwa rahman beristiwa di atas arsh, Itu meninggi di atas arsh. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-istiwa. Dan kewajiban seorang Muslim. Ketika mendengar ayat seperti ini, hendalah dia beriman dan menetapkan sifat Allah Swt sebagaimana datangnya, tanpa dia menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, tanpa dia menafikan sifat tersebut dari Allah Swt. Demikian pula tidak boleh dia mentakif dan tidak boleh dia mentashbih, tidak boleh dia mentakhrif, yaitu mengubah maknanya ia mengubah maknanya dari makna yang diketahui oleh oleh orang Arab. Karena sebagian ketika datang ya ayat atau hadis yang isinya adalah sifat di antara sifat-sifat Allah berusaha untuk lari. Dan dia berusaha untuk mengubah maknanya dari makna yang makruf yang maklum diketahui oleh orang-orang Arab. Dan ini adalah tentunya sebuah penyimpangan di dalam nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Wajiban seorang muslim adalah menetapkan sifat tersebut sebagaimana datangnya tanpa dia menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Karena Allah mengatakan laisa ka mitlihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samian. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sebanding setara dengan Allah? Dan Allah mengatakan fala tadribulillahi alamsal. Maka janganlah kalian menjadikan yang sebanding dengan Allah dan Allah mengatakan Walam Yakun Lahu Ahad tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah Azza Wajalla maka kita katakan Allah beristiwa Yali Tuhbi Jalalihi Allah swt memiliki sifat istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk karena Allah telah mengabarkan di dalam ayat yang banyak Bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal Ar-Rahmanu alal arshista wa Ar-Rahman beristiwa di atas arsh sesuai dengan keagungan Allah Dan kita tidak diberitahu di, tidak diberitahu tentang bagaimananya Kita hanya diberitahu oleh Allah bahasanya Allah beristiwa Dan makna istiwak maklum Tetapi kata caranya dan bagaimananya maka Allah SWT yang tahu Allah tidak memberitahu kepada kita bagaimana tata cara Allah beristiwa. Seorang lagi lagi pernah datang kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Al-Imam Malik bin Anas ini adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Datang Imam Syafi'i ke kota Madinah menerima ilmu di antaranya dari Al-Imam Malik bin Anas. Dan Al Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i berguru dari beliau bahkan menghafal kitab Al Imam Malik iaitu kitab Al Muwatta. Ia menghafal kitab ini dan mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis dari Al Imam Malik. Pernah datang seorang laki-laki kepada Imam Malik dan saat itu beliau ia adalah mufti dan juga pengajar di kota Madinah. Datang seorang laki-laki Dan membacakan firman Allah Azza wa Jal Yang baru saja kita baca Yaitu Ar-Rahmanu alal arshistawa Kemudian laki-laki ini Berkata kepada Imam Malik Ar-Rahman alal arshistawa Kifasdawa Allah SWT beristiwa di atas arsh Kifasdawa lalu bagaimana cara beristiwanya Datang dan membacakan ayat ini Kemudian tanya Bagaimana cara beristiwa Allah Berarti yang dia tanyakan apa nya? apanya Bagaimana Allah beristiwa Ketika mendengar pertanyaan yang Yang diucapkan oleh laki-laki ini Maka al Imam Malik Mengatakan sebuah ucapan yang masyur Yang boleh mengatakan Al-istiwa'u ma'lum al-istiwau ma'lum yang namanya istiwa atau makna istiwa di dalam bahasa Arab itu adalah ma'lum orang yang pernah belajar bahasa Arab dan dia mengenal bahasa Arab maka dia mengetahui makna istiwa apa maknanya yaitu ala al-istiwau ma'lum kata beliau istiwa itu adalah sesuatu yang ma'lum maknanya ma di dalam bahasa Arab kemudian beliau mengatakan wal-kaifu Majuhul. Adapun tata caranya, keifiahnya, maka ini adalah majuhul. Tidak kita ketahui. Al kewal keifu majuhul dan keifiahnya adalah majuhul. Tidak kita ketahui. Karena kita tidak pernah melihat Allah Swt. Dan Allah juga tidak mengamalkan di dalam Al Quran. Demikian pula Rasulullah SAW di dalam Sunnah yang sahihah. Tidak mengabarkan bagaimana cara Allah beristiwa. Walkeibu majhul dan tentang bagaimananya, yaitu bagaimana Allah beristiwa maka ini majhul tidak kita ketahui. Kemudian beliau mengatakan, walimanubihi wajibul dan beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib. Beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib karena kita. Diwajibkan untuk beriman Dengan apa yang datang di dalam Al-Quran Dan apa yang datang di dalam sunnah Berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jal Maka harus kita imani sebagai orang yang beriman Beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Demikian pula apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW Berupa nama-nama dan juga sifat Allah Azza wa Wajibun Dan beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib wajib bagi seorang muslim meyakini dan beriktikat berakhidah bahasanya Allah beristiwa, karena Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Allah beristiwa, demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan di dalam As-Sunnah bahasanya Allah beristiwa maka wajib kita imani kemudian beliau mengatakan wassualu anhu bid'atun wassualu anhu bid'atun dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah Bertanya tentang bagaimananya Itu seperti yang diucapkan oleh laki-laki tadi Mengatakan kifas dawa Bagaimana Allah beristiwa Maka ini adalah bid'ah Sesuatu yang baru Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Radiyallahu anhu Para sahabat radiyallahu anhu Yang mereka adalah contoh bagi kita Di dalam masalah agama di dalam masalah aqidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah dan juga akhlak. Tetapi tidak ada di antara mereka, padahal mereka membaca Al-Quran. Sebagaimana kita juga membaca Al-Quran. Tidak ada di antara mereka ketika membaca bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh. Tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana Allah beristiwa. Ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya keyfiyahnya ini bukan ilmu kita Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa Tetapi Allah tidak mengabarkan tentang bagaimananya Bagaimana itu para sahabat r.a Ya kita beriman sebagaimana mereka beriman Beriman bahwasanya Allah beristiwa Dan maknanya adalah maklum Dan tidak boleh kita membagimanakan Demikian pula tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah azza wajalla beristiwa. Ini adalah akhar dari Al Imam Malik yang menunjukkan kepada kita bagaimana beliau rahimahullah bersikap di dalam ya di dalam ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah azza wajalla. Di antaranya adalah istiwa, maka kita wajib untuk mengimani dan bertanya tentang bagaimanakah yang adalah sebuah bidah dan E, Kewajiban kita adalah mengimani dan e, e, mengetahui bahwasanya makna istiwa adalah makna yang maklum, ya tetapi keiviyahnya dan bagaimananya ini tidak diketahui oleh kita. Ya Allah swt sekali lagi hanya mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut, tetapi Allah tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Taib. Kemudian beliau mengatakan sum mastawa al arsh. ثُمَّ سْنَوَا عَلَى الْعَرْشِ Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsh فِيْسِدْتَثِ مَوَذِي Pada enam tempat, yaitu di dalam Al-Quran Artinya firman Allah ثُمَّ سْنَوَا عَلَى الْعَرْشِ Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran enam kali Dengan lapad yang sama Yang pertama adalah di dalam surat Al-A'raf Ya Kemudian surat Yunus kemudian surat Al-Qur'an, kemudian surat al Sajdah, demikian pula surat Al-Ra'at, dan demikian pula surat Al-Hadid. Ini ada enam ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama yaitu ثُمَّ سْدَوَى عَلَى الْأَرْشِ Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsh, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya di antara sifat Allah adalah Al-Istiwa. Maka harus kita imani sebagaimana datangnya tanpa kita Mentahrif Dan men kita menta'wil Sifat tersebut dengan sifat yang lain Saya sebutkan di sini Ucapan dari Ibn Kathir Ketika beliau menafsirkan Ayat ini Itu ayat yang berkaitan dengan Istiwa Allah Azza wa Jal Berkata Al-Imam Ibn Kathir Dan beliau adalah yang mengarang tafsir Ibn Katsir yang makrum Boleh mengatakan wa amma qauluhu ta'ala thumma sawa'a arsh dan adapun firman Allah azza wajalla thumma sawa'a 'alal arsh falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katiratun jiddan Boleh mengatakan adapun firman Allah thumma sawa'a arsh Maka manusia di dalam masalah ini memiliki pembicaraan yang banyak. Laishaada maudzah basniha. Ini bukan tempatnya untuk memperluas pembicaraan. Belumlah katakan wah innama yuslaku fiha dal makami madhabus salahus saleh. Belumlah katakan yang harusnya kita lakukan sesungguhnya yang kita lakukan di dalam permasalahan seperti ini. Adalah melakukan dan juga meyakini Madhab as-salat salih Para pendahulu kita yang salih Siapa mereka? Malik Wal-awza'i Wal-thawri Wal-layt Ibn Sa'ad Wasyafi'i Wa Ahmad bin Hambal Wa Ishaq ibn Rahuyah Wabayri'i Kemudian beliau menyebutkan Nama-nama orang yang salih Dan para pendahulu kita yang salih yang kita jadikan contoh di dalam masalah ini, yaitu di dalam yang berakidah, di dalam berakidah diantaranya adalah di dalam masalah nama dan juga sifat. Diantaranya adalah Imam Malik yang tadi kita sebutkan ucapannya, Wal <tuh> Auzai demikian pula Al Auzai, Al Thawri demikian pula Al Imam <tuh> Al Thawri yaitu Sufyan Al Thawri, Al Layth ibnu Saad demikian pula Al Layth ibnu <tuh> Saad, Al Shafi'i Demikian pula Imam Ash-Syafi'i. Karena beliau yaitu Imam Ash-Syafi'i. Akan kita sebutkan ucapan-ucapan beliau. bahwasanya akidah beliau adalah. Sebagaimana imam-imam yang lain. Yaitu Imam Malik. Ya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Dan juga imam-imam ahli sunnah yang lain. Yaitu mereka di dalam masalah akidah. Berpegang pada Al-Quran. Dan juga sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. radhiyallahu Dan insyaAllah akan kita. Sebutkan ucapan beliau, yaitu Imam Syafi'i di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Wa Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq bin Rahuyah. Wa ghairihim dan juga selain mereka. Min a'immati al-muslimina qadiman wa hadithah. Dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Baik yang dahulu maupun yang sekarang. Artinya mereka memiliki madhab yang, yang sama. Di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Bagaimana mata mereka? Wahua kata Imam Ibnu Khathir. Wahua imro ruha kama jas. Madhab salaf adalah menjalankan dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Ya kita terima sebagaimana datangnya. Allah mengabarkan bahasanya Allah beristiwa di atas ars, maka kita mengatakan Allah beristiwa di atas ars kita kita jalankan sebagaimana datangnya min ghairi takyifin tanpa kita mentakif itu tanpa kita memisalkan dengan sebuah misal atau menyerupakan dengan sebuah perumpamaan, mengatakan bahasanya e, istiwa Allah adalah seperti ini dia mengatakan bahasanya Istiwa Allah adalah seperti ini. Maka ini tidak boleh. Kerana ini adalah takyif. Wala tashbihin. Demikian pula tidak boleh mentashbih. Iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan mengatakan bahwasannya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Ini tidak boleh. Madhab salaf. Ya madhab salaf bukan demikian. Ya mereka beriman dengan istiwa Allah tetapi tanpa... Mentaqif dan juga tanpa mentashbih Tanpa menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluknya Demikian pula tidak boleh mentaqil Mentaqil artinya adalah Menafikan Allah mengatakan istawa Kemudian kita mengatakan Allah tidak beristiwa Ini namanya mengingkari Ini namanya menafikan Apa yang Allah tetapkan Dan ini tidak boleh ya, kita. Kita adalah menetapkan Tetapi tidak boleh kita menyerupakan wallahiru almutabadir ila azhanil musyabbihin manthiyun anillah apa yang ada di dalam benak dan juga pikiran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka ini manthiyun anillah maka ini dinafikan dari Allah apa yang ada di dalam pikiran ya sebagian manusia yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka ini manthiyun anillah ini dinafikan dari Allah Ya ini dinafikan dari Allah fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi karena sesungguhnya Allah ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah ya tidak ada makhluknya yang serupa dengan dengan Allah laisa wa laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir dan laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia adalah Zat yang maha mendengar lagi maha Maha melihat Kemudian beliau mengatakan Balil amru Kama qawla al-a'immatu Minhum nu'aim Ibn Muhammad Al-Kuza'i Syekhul Bukhari Kemudian Ibn Kathir mengatakan Bahkan perkaranya Adalah seperti yang diucapkan oleh Para imam Di antaranya adalah Nu'aim Ibn Muhammad Al-Kuza'i Nuaim Ibnu Hamad Al-Kuzai ini adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara, wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ucapan Nuaim dan beliau adalah guru dari Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Fakat kafar maka sungguh dia telah kafir Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Mengatakan bahasanya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk misalnya Atau mengatakan bahasanya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk Fakat kafar maka sungguh dia telah kufur Kemudian beliau mengatakan Waman jahada ma wasafallahu bi nafsahu fakat kafar dan barang siapa yang mengingkari sifat yang sudah Allah sifatkan untuk dirinya maka sungguh dia telah dia telah kafir mengetahui bahasanya Allah telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahasanya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu kemudian dia mengingkari sifat tersebut maka sungguh dia telah dia telah kafir kemudian beliau mengatakan wa laisa fi ma wasafa Allah bi nafsihi wa la rasuluhu tasybihi Maka tidak ada di dalam apa yang Allah sifatkan. Demikian pula apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW di antara sifat-sifat Allah. Tasbih tidak ada di dalamnya penyerupaan Ini adalah ucapan Ya Ibnul Qasir dan beliau adalah yang bermadhab Syafi'i. Ia ya, mengucapkan ucapan yang sangat uh, yang sangat benar dan sangat bermanfaat. Yang intinya adalah puasanya madhab uh, Salaf para pendahulu kita mereka ma menjalankan apa yang datang ya di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk demikian pula tanpa kita mengingkari sifat-sifat Allah tersebut. Baik, kemudian akan saya bacakan di sini ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahmallahu yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Berkata Al-Imam Ash-Syafi'i Muhammad bin Idris Rahimahullah Al-Qawlu Fisunnah Allati ana alaiha Dan pendapatku Yang aku berada di atasnya ini. ini adalah pendapat beliau dan juga madhab Beliau rahimahullah Wa ra'aitu ashabana alaiha Dan aku melihat Orang-orang yang berguru dariku Yaitu murid-muridku mereka juga berakidah dengan akidah seperti ini. Ahlul hadith. Alladzina ra'aytuhum. Pendapat ahlul hadith. Para ahli hadith. Yang aku telah melihat mereka. Wa akhattu anhum. Dan aku telah mengambil ilmu dari mereka. Itu guru-guru beliau. Rahimahullah. Mithlu sufyan, Di antaranya adalah sufyan. Wa malik. Demikian pula imam. Malik bin Anas. Wagai demikian pula yang selain keduanya. Beliau ingin menceritakan, ya akidah beliau itu akidah Imam Syafi'i demikian pula akidah murid-muridnya, demikian pula akidah guru-guru yang beliau telah berguru dari mereka. Ya, apa yang menjadi akidah mereka? Al ikraru di syahadati Allah ilaha illallah wa anna <tawa> <tawa> Muhammadan rasulullah mengakui. Dengan syahadat la ilaha illallah Menetapkan dan bersaksi La ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah dan bahasanya Muhammad adalah Rasulullah kemudian beliau mengatakan Wa anna allaha ta'ala Ala arshihi Fi fi sama'ihi Yakruhu min khalqihi Kayfa sya'a Dan bahasanya kata beliau yaitu Kata Imam Syafi'i Dan bahasanya Allah di atas arshnya dan bahwasannya Allah di atas apa? Di atas arshnya. Fi sama'ihi. Di langitnya. Yaqruhu min khalqihi kaifasha. Dan Allah mendekat kepada makhluknya. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Zal. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifasha. Dan bahwasannya Allah turun ke langit dunia. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Zal. Ini adalah ucapan Al-Imam Al-Syafi'in Muhammad bin Idris Dan ini adalah akidah beliau Dan akidah murid-murid beliau Demikian pula akidah guru-guru beliau menunjukkan Bagaimana kesepakatan para pendahulu kita Ya di dalam masalah ini Mereka meyakini bahasanya Allah beristiwa di atas arsh Ya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran Dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi di dalam sunnah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah, "Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilai." Dan juga firman Allah tentang Isa. Allah Subhanahu wa mengatakan kepada Nabi Isa alaihi "Ya Isa wa hi Isa, inni Mu sesungguhnya aku akan aku mewafatkanmu. Dan makna dari mewafatkan di sini adalah menyidurkan beliau. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Bosannya makna yatawafah di sini adalah menidurkan beliau. Wara'ah ya'uka ilai dan aku mengangkatmu kepadaku. Aku mengangkatmu kepadaku. Kuhai Aisyah, sesungguhnya aku menidurkanmu yaitu menjadikan beliau tidur. Kemudian mengangkat Nabi Isa kepada Allah Mengangkat Nabi Isa kepada Allah Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT di atas Karena Allah mengatakan Dan aku akan mengangkatmu Dan yang dinamakan dengan mengangkat adalah Diangkat dari bawah ke atas Aku akan mengangkatmu Yaitu mengangkat Nabi Isa ke atas Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain berrukhahulillahi. Bahkan Allah Swt mengangkat beliau ke atas, Yaitu mengangkat beliau kepadanya, mengangkat beliau kepada Allah Azza Wajalla. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahasanya di antara sifat Allah adalah al-laulu, di antara sifat Allah adalah berada di atas. Karena Allah Swt mengatakan kepada Nabi Isa رضي الله bahwasanya Allah akan mengangkat beliau yaitu mengangkat ke langit. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahasanya di antara ya tanda-tanda kiamat yang besar. Ya tanda-tanda kiamat yang kubra adalah nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi keyakinan kita ya sebagai orang yang beriman Bahasanya beliau diangkat oleh Allah azza wajalla ke atas yaitu ke langit. Dan kelak di akhir zaman Allah SWT akan menurunkan beliau kembali ke bumi Dan turunnya beliau adalah tanda di antara tanda-tanda besar hari kiamat Barrafa'ahu Allah ilaih Bahkan Allah SWT mengangkat beliau kepadanya Dan mengangkat artinya adalah dari bawah ke atas Dan ini menunjukkan di antara sifat Allah adalah al-lu. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah ilayhi yas'adu al-kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uhu kepadanyalah naik al-kalimut tayyib al-kalimut tayyib adalah ucapan yang baik seperti misalnya tilawatul quran yang membaca al-quran demikian pula zikir kemudian doa makanya adalah al-kalimut kalimu tayyib ilayhi yas'adu al-kalimut tayyib ya kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik yang yas'ad Artinya adalah naik Yang menunjukkan bahasanya Al-Kalimutayyib yaitu ucapan-ucapan yang baik Yang merupakan ibadah Ini naik ke atas Maksudnya adalah kepada Allah Karena Allah mengatakan Ilaihi Kepadanya lah Iaitu kepada Allah Naik Ucapan-ucapan yang baik Naik kepada siapa? Kepada Allah Dan ini menunjukkan Bahasanya antara sifat Allah adalah di atas Allah SWT adalah Lillu Allah Subhanahu wa taala di atas. Ilaihi yas'adu al-kalimu thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Demikian pula amal saleh diangkat oleh Allah Azza wa Jadi amal saleh dinampakkan kepada Allah, demikian pula ucapan yang baik juga dinampakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan sekali lagi bahasanya di antara sifat Allah adalah di atas dan ini harus kita yakini. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah yang berkaitan dengan e, Nabi Musa dan juga Firaun. Allah mengatakan ya menghikayatkan tentang ucapan Firaun. Ya Haman, ya Haman ubili, sarhal la'ali ablugul asbab. Firaun mengatakan ya kepada Haman. Dan Haman ini adalah pembantunya Firaun, wazirnya Firaun, menterinya Firaun. Dia mengatakan kepada Hamah Ibnili Sorha Nala'anku membangunkan untukku Bangunan yang tinggi Nala'anku membangunkan untukku Bangunan yang tinggi Sorha adalah Al-mabna al-ali Yang bangunan yang tinggi Wahid Haman, Bangunkan untukku bangunan yang yang tinggi Apa tujuannya? La'alli abluhul asbab Mungkin aku akan mendapatkan Sebab-sebab apa maksudnya asbabas samawati fa atla'a ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu kadhiba yaitu sebab-sebab yang aku bisa ke langit yang dengannya aku bisa melihat tuhannya Musa Ya bangunkan aku sebuah bangunan yang tinggi yang dengannya nanti aku bisa melihat tuhannya siapa tuhannya Musa wa inni la'azunuhu kadhiba dan sungguh aku menyangka dan meyakini bahasanya Musa adalah seorang pendusta Ya ini diucapkan oleh Fir'aun Karena sebelumnya Nabi Musa AS mengabarkan kepada Fir'aun Bahasanya Allah di atas Bahasanya Allah di atas Sehingga Fir'aun ingin mengejek Nabi Musa Dan ingin mendustakan Nabi Musa Ketika mendengar dari Musa bahasanya Allah di atas dan bahasanya rabnya Musa berada di atas. Dan ini adalah keyakinan kita. Maka Firaun ia ingin mendustakan apa yang dicapkan oleh Nabi Musa dan juga mengejek apa yang dia ucapkan. Sehingga dia berkata kepada Haman ibn Sorha serha, la la'ani ablu asbab Mendalam kau wahai Haman membangunkan untuk sebuah bangunan yang tinggi. Yang dengannya aku bisa melihat tuhannya Musa dan ini maksudnya adalah diucapkan oleh Fir'aun untuk menghinakan dan juga untuk mendustakan Nabi Musa alaih salam dan sungguh aku meyakini bahwasannya Musa adalah seorang mendusta jadi keyakinan Nabi Musa alaih salam bahwasannya Allah di atas adapun keyakinan Fir'aun maka tidak demikian oleh kena itu orang yang meyakini bahwasannya Allah di atas maka dia telah meyakini keyakinan Nabi Musa dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah meyakini apa yang diyakini oleh Fir'aun Ia meyakini seperti yang diyakini oleh Fir'aun dan kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Rasulullah SAW maka kita beriman dengan apa yang datang dari beliau baik berupa Al-Quran maupun berupa Sunnah beliau SAW diantaranya adalah keyakinan bahasanya Allah SWT yang Berada di atas. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah, A'amin tum man fi sama ayyak syifa bikumul arno faidahiyamuh. Apakah kalian wahai orang-orang kafir merasa aman dengan dzat yang berada di atas? A'amin tum man fi sama. Apakah kalian wahai orang-orang kafir? merasa aman dengan zat yang, yang berada di atas, yaitu siapa Allah. Amin tuh mantis Apakah kalian merasa aman dari azabnya? Ia ya, merasa aman dari zat yang berada di atas. Ayak syifa bimumul arno kaidah niatamu. Kalian merasa aman dari azab Allah yang berupa ya Allah goncangkan bumi yang menenggelamkan kalian. Ya, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas yang bisa mengguncangkan bumi ini dan menenggelamkan kalian am amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba ataukah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas ya merasa aman dengan zat yang berada di atas yaitu Allah azza wajal ketika Allah mengirim kepada kalian hasiba yang dimaksud dengan hasiba adalah al hijaratu saghira yaitu batu-batu yang kecil. Apakah kalian merasa aman diadap oleh Allah dengan diturunkan kepada kalian, dikirim kepada kalian batu-batu yang menghujani kalian? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatan dari Allah Azza wa Jal. Firman Allah, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي Demikian pula firman Allah, أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي Apakah kalian... Merasa aman dengan zat yang berada di atas menunjukkan bahwasanya Allah SWT wa ya, taala yang di sifatnya adalah berada berada di atas. Yang dimaksud dengan is sama di sini adalah ala sama. Is sama maksudnya adalah ala sama. Seandainya yang dimaksud dengan as sama di sini adalah langit yang dibangun yang yang yang dibangunnya di, dibangun, di atas kita, maka makna dari fi di sini adalah ala yaitu di atas langit. Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas di atas langit. Tapi kalau maknanya uh, uh, fi ya di sini bisa juga diartikan asma di sini adalah uluh. Ya fil uluh. Jadi apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Ya bisa diartikan berada di atas yaitu fis sama berada di atas atau diartikan al sama yaitu berada di atas, berada di atas langit dan keduanya adalah makna yang yang benar. Menunjukkan kepada kita Khususnya di antara sifat Allah adalah berada di atas. Nah, baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan di dalam e, masalah ini yaitu di dalam sifat Allah al istiwa dan kemungkinan pula e, sifat Allah al ma'lu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab baik yang berkaitan dengan. Materi yang sudah kita sampaikan atau materi yang lain. Nah, untuk pertanyaan pertama bisa kita uh, dengarkan dan disampaikan langsung uh, secara langsung. Nah. Apabila kita menetapkan sifat istiwa, ya saat dan asal Allah Swt. Ia ya, seperti makhluk, ia ya, yang memerlukan dimensi ruang dan waktu. Demikiannya. Kita sudah sampaikan berulang kali bahasanya, ketika seseorang menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah, maka hendalah ada senantiasa ia ya, dihadapannya firman Allah leis kami jeli shey tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat Allah Jadi kita tetapkan Allah SWT beristiwa Tetapi tidak boleh kita serupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk Yang kemudian mengatakan seandainya Allah beristiwa Berarti Allah butuh dengan arsh Sebagaimana ya, seseorang ketika beristiwa di atas kapal Maka dia membutuhkan kapal tersebut Seandainya kapal tersebut hancur, maka dia akan jatuh dan seterusnya. Ini adalah istiwa makhluk sesuai dengan kelemahan dia. Adapun istiwa Allah maka kita katakan jali kubijaralihi yang sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan istiwa makhluk Ya tidak sama tidak sama dengan istiwa makhluk. Jadi sama ya kata katanya itu istiwa tetapi lain hakikatnya. Dan saya berikan di sini pendekatan ketika kita dikabarkan dengan sebuah atau seekor hewan yang belum pernah kita lihat ada seorang teman misalnya ia datang dengan seekor hewan yang di dalam karung dan belum pernah kita lihat sama sekali kemudian dia mengabarkan bahwasanya hewan ini punya tangan hewan ini memiliki tangan paham tidak kita tentang makna tangan paham tidak? paham Apakah kita kemudian menyamakan bahwasanya tangan hewan tersebut sama dengan tangan kita? Tidak. Tapi kita memahami maknanya adalah tangan, tetapi tidak kita samakan tangan hewan tersebut dengan tangan makhluk, dengan tangan kita. Ya, dengan tangan tangan kita. Padahal kita sama-sama apa? Makhluk. Dia adalah hewan yang diciptakan oleh Allah dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah azza wajalla. Ketika dia mengabarkan bahwasanya hewan ini yang belum pernah kita lihat memiliki tangan ya dan kita yakini dia memiliki tangan bukan berarti kita apa? Ya bukan berarti kita menyamakan ya tangan hewan tersebut dengan tangan kita atau dengan tangan hewan yang lain. Tetapi kita paham makna tangan dan kita yakini bahwasanya tangannya berbeda. Ya, e, tangannya belum tentu sama dengan dengan tangan kita. Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh Istiwa maknanya maklum Maknanya Maklum, maknanya diketahui oleh orang Oleh orang Arab, tetapi ia ya tidak sama istiwanya Allah Dengan istiwanya makhluk Istiwanya makhluk sesuai dengan Kelemahan dia, adapun istiwanya Allah, maka sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan istiwanya Makhlub, Allah ta'ala Alam nah. Mungkin ada pertanyaan yang lain Ya dari filsafat sama tasawuf Filsafat dengan tasawuf Boleh tidak diperhatikan ya. Bolehkah kita mempelajari Filsafat Dan juga tasawuf Kita katakan Rasanya kita di dalam berakidah Di dalam berakidah Ia di dalam menetapkan nama Dan juga sifat Allah Azza wa Jal Maka kita meniru apa yang dilakukan Oleh para sahabat Demikian pula Meniru apa yang dilakukan oleh para Nabi dan juga para Rasul Yang Allah telah memuji mereka Wasalamun alal Ya keselamatan bagi orang-orang Bagi para putusan Yaitu para Nabi dan juga para Rasul Allah memuji mereka Dan mengatakan bahasanya mereka selamat Yaitu di dalam masalah akidahnya Dalam masalah akidahnya kepada Allah Azza wa Zal Maka Allah SWT telah memuji para Nabi dan juga para Rasul Demikian pula para sahabat Mereka adalah contoh bagi kita Di dalam berakidah Baik di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Dan juga yang lain Maka kita mencukupkan diri Dengan apa yang datang dari mereka Mencukupkan diri Dengan apa yang datang dari mereka Yaitu menetapkan Apa yang ada di dalam Al-Quran Demikian pula yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW Yang berupa nama Dan juga sifat Allah Azza SWT Tanpa kita ia ya, serupakan nama dan juga sifat tersebut Dengan nama dan juga sifat makhluk Tanpa kita nafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa kita ubah maknanya Inilah cara yang ringkas Yang dilakukan oleh para pendahulu kita Yang soleh dan kita jauhi Tata cara yang dilakukan oleh Ahlu filsafat Dan mereka pula ahlul kalam ya, Yang mereka Memiliki jalan yang lain Yang jauh Iaitu dengan mengedepankan akal di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Caranya salah, demikian pula hasilnya salah. Caranya jauh, iaitu dengan menggunakan dengan menggunakan akal mereka di dalam menentukan nama dan juga sifat Allah Swt. Demikian pula hasilnya salah. Ini adalah sebuah kerugian yang besar. Sudah menggunakan cara yang salah, iaitu menggunakan akal, kemudian yang kedua hasilnya juga tidak benar. Jadi yang kita lakukan secara ringkas adalah meniru apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Dilakukan oleh para sahabat radil anhum. Demikian pula oleh imam-imam yang diteladani. Yaitu imam syafi'i, imam malik. Demikian pula imam Abu Hanifah, imam Ahmad bin Hanbal dan, dan juga yang lain. Allah Ta'ala alam. Cara menjawab, akan dari anak. Maksudkan Allah ada di mana dengan, Allah, cara yang, dengan cara yang dengan cara yang sangat mudah. Maksudnya dengan terkait dengan Allah Bagaimana kita menjawab pertanyaan seorang anak yang mengatakan Allah di mana? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang budak wanita. Beliau mengatakan, Ain Allah, di mana Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan, Tisama Allah di atas. Dan ini menunjukkan ya, cara menjawab apabila kita ditanya oleh anak kita, di mana Allah? Kita katakan sebagaimana yang diucapkan oleh budak tadi, dan ucapan tersebut atau jawaban tersebut dikorak oleh Nabi saw. Kita katakan bahasanya Allah berada di atas. Allah berada di atasnya adalah ia ya, jawapan yang ringkas yang kita berikan kepada seorang anak yang bertanya tentang di mana Allah azza wajalla demikian pula pertanyaan orang lain meskipun dia adalah seorang yang dewasa seandainya dia bertanya maka kita katakan Allah berada di atas Allah di atas sebagaimana datang di dalam dalil. Nah. Okay masih 4 model lagi sampai akhir. So, sangat kaitan pertanyaan saya mungkin di luar konteks ya, terkait materi tadi. Kalau kita bertawasul, wasilah kepada Rasulullah ekor dosroh dan orang di luar itu, misalnya pada saya, kepada yang makhluk-makhluk yang ini, Maka itu masih ada? Karena biasanya kami itu di, ini saya beneran dari Indonesia, orang-orang Jawa ini masih berhubungan dengan misalnya sila itu, apakah masih relevan? Ya. Selain kepada Allah dari dalam. Oh iya, ya. Ya. Bagaimana tata cara bertawasul atau apakah bertawasul dengan orang yang sholeh? Ya maka ini diperbolehkan di dalam agama kita atau tidak? Dan juga bagaimana cara bertawasul yang dibenarkan? Karena eh, di sekitar kita masih banyak di antara kaum muslimin yang bertawasul dengan orang-orang yang sholeh baik kita katakan biasanya bertawasul yang disyariatkan ini ada tiga macam yang bertawasul yang disyariatkan ini ada tiga macam dan enggaknya seorang muslim menggunakan tiga macam ini dan dan menghindari macam-macam yang lain yang bertawasul ya di dalam berdoa yaitu keinginan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah dengan cara bertawasul maka tawasul yang disyariatkan hanya ada Tiga. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima Tawasul yang disyariatkan ada tiga macam. Dan semuanya berdasarkan dalil yang sahih. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bertawasul ketika berdoa dengan menyebut nama Allah dan juga sifatnya. Allah SWT mengatakan, وَلِلَّهِ asmaul husna فَدَعُوهُ biha. Allah SWT memiliki asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang khusnah. Fada'uhu biha, maka dalam kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Itu seseorang ketika berdoa, menyebut nama Allah Azza wa Azza, dan ini adalah pujian bagi Allah SWT, dengan harapan Allah SWT mengabulkan doanya. Dengan menyebut nama tersebut. Seperti yang diucapkan oleh orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dia menyebut nama Allah Al-Ghafur, mengatakan Ya Ghafur, Ikhufirli, Wahidat yang maha pengampun, Ampunilah aku. Memohon kepada Allah ampunan, maka dia menyebut nama Allah Al-Ghafur, Ya Ghafur, Ikhufirli, Wahidat yang maha pengampun. Dan adalah kita memuji Allah Swt, Ikhufirli, Ampunilah diriku. Atau ketika seseorang ingin memberikan, ingin diberikan rezeki oleh Allah. Jadi emak katakan Ya Rasul, Orzukni wahidat yang memberikan rezeki berikanlah aku rezeki. Ini namanya bertawassul dengan menyebut nama Allah Azza Wajalla. Ini adalah disyariatkan berdasarkan ayat tadi. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Yaitu ketika dia berdoa menyebutkan bahawa dia beriman kepada Allah. Atau menyebutkan sebagian amal soleh yang dianggap itu adalah amal soleh yang ikhlas. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan harapan Allah SWT mengabulkan doanya ketika dia, ketika seseorang tersebut menyebutkan iman dan juga amal solehnya. Dan dari adalah firman Allah SWT ketika Allah menyebutkan sifat-sifat diantara sifat-sifat hamba-hambanya. Alahadzina yahuulun, Alahadzina yahuulun, Robbana, Innaa amana, Fathirlana dunbana, Wakina adabana. Mereka lah yang mengatakan, Wahai Rabb kami, Innaa amana, Wahai Rabb kami, Sesungguhnya kami beriman. <tuh> Fathirlana dunbana, Maka dalam kau mengampuni dosa kami, Wakina adabana, Dan jauhkanlah kami dari dan dan, dan, dan, dan hindarkanlah kami. Jagalah kami dari neraka. Sebelum dia mengatakan Fakutir lana durrubana, dia mengatakan Inna na Sesungguhnya kami beriman. Hanya menyebutkan iman dia, baru setelah itu dia berdoa kepada Allah. Demikian pula dalam firman Allah yang lain Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an amnu birabbuum, faa'aman rabbana. فَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْفِرْ عَنَّا سَيِّيْعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَىٰ Mereka mengatakan, رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru أن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ supaya kalian beriman kepada Rabb kalian فَاَمَنَّا مَكَا كَمِي بِرِيمَانَ yaitu kami mendengar panggilan yang seorang yang menyuruh supaya kami beriman maka kami beriman. Fa'hamna, falfidhana, dunubana. Kemudian baru setelah itu berdoa kepada Allah. Jadi menunjukkan bertawasul dengan menyebutkan apa iman dan juga amal saleh. Dan di dalam sebuah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Dan tertutup batu yang besar Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah Dengan menyebut amal solehnya Di antara mereka ada yang menyebutkan birrul walidain Bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya Ada di antara mereka yang menyebutkan amanahnya Bagaimana dia memberikan Ya e, seseorang haknya Dan tidak mengkhianati Dan ada di antara mereka yang menyebutkan Ya ketika dia berdoa, bahasnya dia meninggalkan perzinahan karena Allah Azza azzawajal. Kemudian Allah subhanahuwataala mengabulkan doa ketiga orang tersebut sehingga ia ya, bergeraklah batu tersebut. Ya setelah mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan di antara amal soleh. Menunjukkan bahasnya di antara tawassul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Seandainya kita ia ya, sekali-kali kita berdoa kepada Allah dan mengatakannya Allah seandainya bacaan Quranku ini adalah aku lakukan ikhlas karena dirimu maka e, hindarkanlah aku dari musibah maka jadikanlah aku termasuk orang yang e, sukses atau lulus ujian misalnya ya dia bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan apa di antara amal soleh Makanya adalah tawasul yang diperbolehkan tawasul yang ketiga adalah dengan meminta doa Orang yang soleh Meminta doa orang yang soleh Dan dia masih hidup Dan berada di depan kita Meminta doa orang yang soleh Dengan syarat dia masih hidup Atau berada di depan kita Atau mendengar ucapan kita Jadi Kita minta doa dari beliau Dan ini juga ada dalilnya Di dalam Al-Quran Allah SWT ya Ketika menyebutkan ucapan Anak-anak Nabi Ya'ub alaihissalam Di dalam surat Yusuf Ya ketika mereka merasa bersalah ya Apa yang sudah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam Maka mereka mengatakan kepada bapaknya Ya abana Islaqsirlana dunubana Inna kunna khati'in ya, Wahai bapak kami Nala engkau memuangkan ampun untuk diri kami Inna kunna khatirin sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang bersalah. Di sini anak-anak beliau yang meminta doa dari bapaknya. Yang meminta doa dari Nabi Yaqub alaihissalam yaitu didoakan supaya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Ya, dan perhatikan di sini mereka tidak meminta doa dari Nabi Ibrahim. Dan juga tidak meminta doa dari Nabi Ishaq Bapaknya Nabi Ya'kob Padahal Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq Lebih mulia dan lebih abdol Daripada Nabi Ya'kob alaihissalam Kenapa mereka tidak meminta doanya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia Karena Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia Demikian pula Nabi Ishaq Mereka meminta doa dari orang yang soleh Yang masih hidup yang ada di depan mereka Dan inilah yang benar Bukan meminta doa dari orang yang soleh Yang sudah meninggal dunia Baik itu seorang nabi Atau seorang wali yang soleh Atau seorang sunan misalnya Tidak boleh kita meminta doanya Meskipun dia adalah orang yang soleh Kalau beliau sudah meninggal dunia Umar bin Khattab R.A.M. adalah Khalifah yang kedua ketika terjadi kemaru panjang Di zaman beliau Maka beliau meminta doanya Abbas Ibn Abdul Muttalib Padahal saat itu beliau berada di kota Madinah dan kuburan Nabi saw di Madinah. Tapi Umar dan juga para sahabat tidak ke kuburan Nabi untuk meminta doa beliau. Subhanallahaladzim. Sallamalaihtu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.